Розділ 115. Київ, липень 1987 року. Життя прекрасне і смачне. Це я зрозумів ще у перший день практики. Мене і Вікторію Козельник запроторили на місяць у їдальню ЦК Комсомолу. Насправді було б набагато логічнішим приставити сюди кого-небудь з кулінарного училища. Але тоді ми з вікою пролетіли б як фанера над Парижем і опинилися в у якій-небудь їдальні заводу або на м'ясокомбінаті. А наразі ми, мов ангели, в білому. Розкладаємо вже придатні до споживання продукти по тарілочках, прикрашаємо, слідкуємо за дотриманням пропорційності, робимо контрольні зауваження і зважування котлети м'ясної нарізки. І при цьому встигаємо кинути собі в рот ковбаски чи сир. Час минає швидко, найбільше навантаження – у обід. Комсомольські вожді, народ веселий, завзятий, з апетитом і грошима в них проблем немає. Та й звідки узятися проблемами, якщо бутерброд з червоною ікрою коштує 32, а з чорною – 43 копійки. вчора до мене підходив один із вождів, Георгій Степанович, якого всі називають Жорою. «Ти як, хлопець, надійний?» – запитав він у мене. «Я кивнув. «Тоді голодним не будеш», – усміхнувся він і, довірливо поплескавши мене по плечі, пішов. Віка теж задоволена, але в неї інший привід для радості. Після закінчення робочого дня вона нишком знімає з непроданих бутербродів сириков басу, ковбасу, загортає їх у серветки, і розсовує по закомірках своєї місткої жіночої сумочки. Вона мешкає в гуртожитку, тож дбає про свій сніданок і про подруг не забуває. У мене немає такої потреби. За тиждень перебування вдома я знову посварився з мамою. Мені набридло їздити до Дмитра, не частіше як один раз на місяць, поставив я ультиматум. «Коли в тебе будуть свої діти, ти все зрозумієш», – затягнула вона свою волинку. «В мене не буде дітей, не турбуйся», – відповів я і грюкнув дверима. Відтоді живу у Давида Ісаковича, ходжу у аптеку йому поліки, Смажу картоплю на комунальній кухні, де всі сусіди вже знають і шепочуться, що я далекий родич старого, якого підселили свої, щоб устигнути прописати мене на житловій площі, перш ніж Давид Ісакович віддасть богові душу. Що ж до душі, то вона в старого справді є. Як він утішився, коли отримав листа від дружини і мири. На кольорові полароїдні фото не міг надивитись». Ось ми раз мамою на фоні якогось магазину, а от вони біля фонтану, а збоку визирає класний автомобіль. Ну от, влаштувалися, полегшено зітхає старий, повертаючи до мене голову. Недаремно я погодився на розлучення зараз їм добре. Та й нам добре, піддакую я, а сам наминаю пересмажену картоплю. Вона рипить, тріщить, хрускотить на зубах, але все ж таки піддається. А винний у цьому сусід, на прохання якого я відволікся від сковорідки, щоб замінити в туалеті його лампочку. Там у горі, на стінці під стелею, стирчить сім лампочок за кількістю сусідів. І от спочатку треба було усе вимкнути, щоб зрозуміти, яка саме перегоріла а потім викрутити її і закрутити знову. Поки я все це робив, моя картопля підгоріла і втратила звичну соковитість. Але за добро потрібно платити. Хто його знає, якби я відмовив сусідові, він міг би наступного разу в сковорідку з картоплею підсипати якої-небудь Адже кухня наша загальна, холодильники теж. Три штуки на сімох сусідів. Тут потрібно прораховувати все, щоб ніхто не мав на тебе зуба. Бо сусідський зуб іноді може виявитися страшнішим за ніж. Розділ 116. Швейцарія. Лейкербат. Вересень 2004 року. У Цюриху мені спала на думку, що ми перелетіли з вересня у серпень. Свіже альпійське повітря було добряче прогріти сонцем, і вже в аеропорту я захотів скинути піджак. Таксист нам трапився на диво люб'язний. До речі, його люб'язність подвоїлася, коли він дізнався, куди нас треба відвести. Навіть за моїми скромними підрахунками, він мав би заробити за цю поїздку 300 або 400 швейцарських франків. Швидко зрозумівши, що ми не розмовляємо німецькою, він перейшов на ламану англійську. Дізнавшись, що ми з Києва, почав муркотіти калинку-малинку. Вже коли машина почала підійматися в гори, він кілька разів зупинявся, даючи нам змогу намилуватися чудовими альпійськими просторами. А в якомусь маленькому селі він пригостив нас чаєм. Світлана дуже часто дрімала. Переліт дається в знаки. Я дивився на її трішки припухлі повіки. Я неголосно цікавився у водія, скільки ще їхати. Він знизував плечима та відповідав «Сун! Авері, сун!» Але те його «Незабаром приїдемо» не відповідало дійсності. А якщо й відповідало, то тільки не український. Між Лейком та Лейкербадом він зупинив машину на вузенькому мості, щоб надати нам можливість поглянути вниз у прірву. Світлана на цей час знову прокинулася. Чи то через цікавість, чи то через вічливість вона глянула з моста вниз. У неї запаморочилася голова. Її занудило. Я по-справжньому перелякався. Перелякався і таксист. За півгодини він вже вивантажував з багажника наші валізи та портплет. Тут уже стояв готельний балбой, налаштований віднести валізи на будь-який поверх, і затриматись у дверях, чекаючи винагороди. Лічильник нарахував 370 франків. Я виявився правий у своїх підрахунках. Чотири сотенні папірці лягли на розкриту долоню водія – він побажав нам удачі і поїхав. А Белл Бой, не питаючись, повалік багаж у номер. «Я трохи полежу, а потім підемо до Валії Дмитра», – промовила втомленим голосом Світлана. Звичайно, погодився я. Допоміг їй скинути туфлі, приніс із ванної просторий халат, а сам вийшов на балкон. Наш номер знаходився на другому поверсі. Вікна виходили на північ. За 300 метрів містечко закінчувалося, а земля поступово перетворювалася на камінь і бралася вгору. Це містечко, що поселилось у просторі у Щелині, ще минулого разу здивувало мене своєю іграшково-красивою беззахисністю перед стихією. Його розташування нагадувало дно склянки, і коли Господь зажадав би наповнити цю склянку, то ніхто не врятувався б. Але швейцарські боги, мабуть, захищали Карбат, Лавини сюди не сходили, кам'яні обвали милували вілли, готелі і санаторії. Ніби все було застраховане самим Богом. Коротше кажучи, Швейцарія у своїй споконвічній тиші і безпеці Я взяв з мінібару пляшечку пива Прислухався до дихання сплячої Світлани Рівного і спокійного І знову вийшов на балкон милуватися Альпами Що зносилися до неба Розділ 117 Київ, грудень 2015 року Вночі мені приснився російський ліс. Чому російський? Бо десь далеко, серед високих ялин, хтось постійно перегукувався, використовуючи російські матюки. Якийсь чоловік хрипким голосом кликав Дусю. А я збирав гриби і спостерігав час від часу за рудими мурахами, за їхніми живими стежками. Коли я присів на опочепки і простяг руку за черговим білим грибом, то помітив, що волосинки на затиллі моєї долоні порудішали. Я підтягнув рукав ватяника. Ось виявляється, в чому я збирав гриби. Отже, ліс був справді російський, коли на мені ватяник. І з подивом зрозумів, що вся моя рослинність на шкірі також була рудого кольору. І все це на тлі цілковитого ластовиння. «Дуся!» Волав за деревами невидимий захриплий чолов'яга. Я вирішив піти в інший бік, щоб не зустрітися з ним. Перебрався крізь хащі молодих ялинок, зрізавши на ходу ножем з дерев'яною ручкою десяток маслюків. Вийшов на галявину, зупинився і побачив перед собою новенький джип «Хаммер» жовтого кольору. В машині нікого не було. Номерний знак був рідний, київський, Тричі крутий. О-О- Один-один-один-один- Н-Н один, один, Якраз перед переднім лівим колесом росла сім'я опеньків. Обережною, щоб не пошкодити протектор колеса, я її зрізав. Поклав опеньки у в пластмасове відро і сам пішов далі, на ходу озираючись на машину. Джип видався мені знайомим. Я ще пройшов метрів із п'ятнадцять і зупинився, побачивши попереду на галявині двох закоханих, які влаштували собі пікнік. Вони сиділи на темно-зеленому пледі. Між ними стояла пляшка шампанського і блюдо з тістечками. Білявка, якій на вигляд можна було дати 25 років, повернулася до мене і кинула запитальний погляд. Слідом за нею Повернувся чоловік. На його вузькому вилицюватому обличчі можна було прочитати пиху і легку роздратованість. Він поліз рукою до кишені сірого піджака. Витяг звідти якусь чорну штуковину, схожу на телевізійний пульт дистанційного керування. Спрямував цю штуковину на мене і натиснув на кнопку. І я відразу ж зник, розчинившись у лісовому повітрі і відерце з грибами, яке тішило долоню своєю вагою, кудись зникло. Я розплющив очі, розвернувся, було темно. Я лежав у своєму королівському ліжку на десятинній. У грудях, занепокоєне сном, вовтузилось серце. Рука сама потяглася до нього. Пальці пройшлися вздовж вертикального шраму. Потім долоня лягла на груди, і я відчув, як дві складові частини мого тіла обмінюються теплом «Годі, це ж лише сон», – прошепотів я Але тим не менше неспокій у мене в голові зостався І я замислився про те, що вже два тижні мене не відвідує лікар «Гей!» – гукнув я у напрямку дверей за дверима щось глухо впало. З таким звуком зазвичай падають на підлогу книжки. У дверях з'являється пляма. Обличчя помічника. Знайди мені Коля Львовича. Ні, зачекай. Знайди Коля Львовича, а він нехай знайде мені лікаря. Щоб за півгодини лікар був тут. Помічник кивнув. Принаймні, собі я уявив це досить легко. Я сам не міг роздивитись у темряві, але звук причинених дверей підтвердив його непобачений мною кивок. Він помчав виконувати наказ. А мені хотілося тихенько і нерухомо лежати на спині і слухати своє тіло. Слухати його перед тим, як його послухає лікар. Розділ 118. -й. Київ. Травень 1990 року. Щось дивне відбувається в країні. Особливо у магазинах. Немає ані масла, ані нормального мила. Чесно кажучи, мама, звідкись усе це бере. А вдома порядок і в холодильнику не порожньо. Дещо я сам приношу з роботи, а я тепер у кафе ЦК «Комсомолу» на постійній роботі. Мене вмовили перевестися на заочну форму навчання. Жора вмовив. «Нахера тобі це навчання? Ти, хлопець, не дурний. Диплом тобі все одно видадуть, зате будеш у теплому місці і в гарній компанії». Я взяв і погодився. «Жалкувати? Не жалкую. Яка мені різниця, що там записано в моїй трудовій?» Є речі важливіші, тим більше, що навіть мати з поваги поглядає на внесок до сімейного холодильника. Та й Дмитра тіше трішки підсохлі, але все одно смачні бутерброди закрою. Коли буфет виїзний, я таких бутербродів додому привожу десятків зо два. І не тільки їх. А виїзних буфетів дедалі більше і більше, майже щонеділі. То вкончу заспу то в тушку, пущу водицю, то вобухів. Починається все з семінару чи ще чогось, а закінчується буфетом за повною програмою з кон'яком і п'яними танцями. «Пам'ятаєш, з тобою якось працювала така симпатична дівчина?» – кілька днів тому запитав у мене Жора. «Це коли я вперше проходив практику?» «Саме так. Віка? Пам'ятаю. Як вона зараз? Не знаю, давненько вже не бачив. Розшукай її. Адже вона не київська? Ні, з гуртожитку. У нас тут вечірка незабаром має бути. Добре було б студенток покликати», – довірливо розповів він. «Ти побалакай з нею, може, гарних подружок прихопить». «Добре», – запитаю, – пообіцяв я. Жора поплескав мене по плечі і, наспівуючи собі щось підніс, пішов. «Оже набридли їм свої комсомолки», – подумав я, дивлячись йому вслід. А потім, під кінець робочого дня, знімаючи з непроданих бутербродів колбасу, ескай і сир, замислився. Чогось це тут поменшало і комсомольців, і комсомолок. Пригадав обличчя, які вже не бачив декілька тижнів. Куди вони зникли? Можливо, у відпустці? Літо ж на носі. Розділ 119. Швейцарія. Лейкербат. Вересень 2004 року. З Дмитром і Валою ми зустрілися тільки наступного ранку. Вони самі прийшли в готель, занепокоєні нашою відсутністю. Але наша відсутність мала виправдання. Світлана, як прилягла перепочити відразу після нашого приїзду в Лейкарбат, так і проспала до самого ранку. «Я з цього тільки радів. Усе ж таки три години в небі і ще майже три години в таксі». Це не жарт для жінки на дев'ятому місяці вагітності. Ми саме поснідали. Мабуть, останніми, бо в готельному ресторані залишався тільки один накритий на двох столик. До нас випорхнула дівчина-білявка і обслужила чаєм кавою Вона з величезною повагою, а може заздрістю дивилась на великий живіт Світлани, і коли через п'ять хвилин поставила на наш столик вазу з маленькими червоними трояндами, я подумав, що вона закохалась у наших ще не вилуплених немовлят. А коли ми вийшли з ресторану фойє-готелю, то побачили біля стійки рецепції Дмитра і Валю. Я вперше почув, як Дмитро розмовляє німецькою. Це мене вразило. У школі він наполіг на своєму, щоб його не вчили англійської мови. Ніхто особливо не заперечував, розуміючи, що він хворий. А тут його досконала німецька практично збила мене з ніг. Жінка за стійкою казала йому поглядом на нас. Тут уже не обійшлося без обіймів. Я дивився, як смішно, перехиляючись через свої великі животи, обнімалися і цілувалися Валя зі Світланою. Ми з Дмитром теж обнялися. Я поплескав його по плечу, але і його і моя увага була зосереджені на зустрічі наших дружин. «Тут поруч є чудова канатна дорога», – сказав Дмитро після паузи. «Можна було б піднятися. Там на горі є озеро, а навколо озера – стежка. Ми вже там були. Гарно, як у раю». Я кинув погляд назовні, крізь скляні двері. Не можна було б сказати, що ранкова погода нагадує вчорашню. Сонячне світло не було тут таким інтенсивним, як учора в Цюріху, але, в принципі, мікроклімат тут був іншим. Небом не поспішаючи, пливли тонкі мережі хмарки. Вони пливли невеличкими зграями, призупиняючи, а потім знову пропускаючи рух сонячного світла донизу, ніби крізь зелений митний коридор. Вартія Світлана, почувши пропозицію Дмитра. Особливого оптимізму не виявили «Ви можете піднятися, погуляти», – не заперечувала Світлана «А ми підемо, посидимо в кафе, поговоримо» Все ж давненько не бачилися На Дмитровому обличчі з'явилося легке розчарування Але я Світланину ідею підтримав Тим паче, що в райському місці можна було спокійно обговорити майбутні плани Дмитра Хотілося відразу розставити усі крапки над «і», адже він, напевне, гадає, що й надалі проживатиме у Швейцарії, навіть не цікавлячись, чого це варто його братові. Наступної кабінки нам довелось чекати хвилин двадцять. Касир канатної дороги показав пальцем угору і захитав головою, виказуючи тим самим свій сумнів стосовно погоди. І вже коли кабіна піднялася метрів на двісті над містечком, її почало розхитувати вітром. Я з жахом уявив собі, як би почували себе у цю мить Валя і Світлана. Це дійсно потрібно бути психопатами, щоб пропонувати таку авантюру жінкам на дев'ятому місяці вагітності. Кабіну розхитувало ще хвилин п'ятнадцять, поки вона вдарилась об виступаючі гумові «ріжки», і ввійшла в паз верхньої посадочної платформи. Тут, над Лейкербадом, сонце світило набагато яскравіше і було тепліше. Між нами і містом лежала тонка плівка хмар, що нагадувала сонцезахисний шар. Де-неде на берегах великого озера лежав сніг, мабуть, ще торішній. Ми йшли вузенькою стежкою, іноді вона розширялась, і ми могли крокувати пліч-опліч, але коли вона знову звужувалася, я пропускав Дмитра вперед. «То які плани на майбутнє?» – обережно поцікавився я. «Відмінні», – весело відповів Дмитро. «Народимо дитину, будемо годувати, виховувати. Будемо до вас у Київ приїздити у гості». «Ти це серйозно?» – сторопів я. «А що тут несерйозного?» – весело продовжував Дмитро. «Це життя, мені здається, воно щойно-щойно розпочинається. Справжнє, повноцінне життя». «Гаразд, гаразд!» – швидко погодився я. Ми продовжували йти. Помовчали хвилини сп'ять. «Дмитре, я хочу сказати тобі щось важливе». Нарешті, подолавши страх перед неадекватною реакцією брата, почав я. Він зійшов зі стежки і сівся на стовбур дерева, що впало і лежало поруч. Знаєш, незабаром вам доведеться повертатися додому. Я більше не можу за вас платити. Світлана також не в змозі. Мама за вами сумує, у неї велика квартира. Вона буде допомагати вам з дитиною. «Чому ти не в змозі за нас платити?» Його голос затримтів, наче від холоду. «Я не маю грошей. Я ж не беру хабарів. А коли мені щось і перепаде, то цього не вистачить на дві сім'ї». «А чому ти не береш хабарів?» Пошубки запитав Дмитро. Буравлячи мене своїми примруженими від сонця очима «Не хочу, бо якщо я їх братиму Мені доведеться до кінця моїх днів Приятелювати і пити з тими, хто їх дає Розумієш? А ти бери не всі хабарі Бери лише в добрих людей У тих, хто згодом не буде тебе тербити Немає таких Невже тобі не зрозуміло?» Я, здається, вже збагнув усю марність цієї розмови. Коротше кажучи, мої останні гроші підуть зараз на проживання і на пологи. Потім ми повертаємось у Київ. Світлана зможе сплатити за вас ще три-чотири місяці. І все. Ти зрозумів? Дмитро кивнув головою. Він дивився собі під ноги на густий йодового кольору мох, що порозповзався по камінню. Він про щось думав. Я мовчав. Настрій був важкий, та все ж таки, що мав йому сказати, я сказав. І добре, що першого дня нашої зустрічі. До вечора він відійде, і ми зможемо нормально спілкуватися. Те, що я сказав, однаково залишиться в його голові фактом, від якого, як би він цього не хотів, йому не втекти. Розділ 120. Київ. Грудень 2015 року. За вікном усе ще темно. До світанку чекати довго. Світанок взагалі в цей час настає після початку робочого дня. Але я сьогодні не хочу йти на роботу. Робота в мене припаскудна. Я не отримую від неї ні задоволення, ні щастя. Хтось акуратно і обережно стукає у двері Помічник зазирає у спальню, шукає мене поглядом Потім шепоче «Лікар прийшов!» Я вмикаю торшер в куті кімнати М'яке світло досягає ліжка, але на іншу половину кімнати його не вистачає Мій зір відразу помічає, що електрика цієї ночі в мережі не дешева Звичайна Лампочка не тремтить, Інакше було б досить соромно та огидно. Я сиджу на ліжку в теплому халаті, опустивши ноги на паркет. «Вас щонебо турбує?» – питає лікар, потираючи сонні очі руками. «Мене турбує багато що. Наприклад, чому в мене не було медогляду вже цілих два тижні. Я що, цілком здоровий?» Пробачте, я сам застудився. Гаразд, бери працюй. Він виймає зі шкіряного медичного саквояжа, зробленого під старовину, стетоскоп. Я розкриваю халат. Металеве кругле вухо стетоскопу віддає холодом на грудях. Ось воно опустилось на лінію шраму. От воно вже львіше. «Ви недобре почувалися?» – запитує лікар. «Можна і так сказати. А ще можна сказати, що я почуваюся дуже херово. Мені сняться якісь пришелепкові сни. «Нерви», – робить висновок лікар. «Поверніться, будь ласка, спиною». Я стаю на ноги, знімаю халат і повертаюся до нього спиною. Тепер вже кругле вухо повзе по моїй спині. «Не дихайте», – просить він. Я зупиняю дихання і прислухаюся до тиші. І відразу, наче мій слух сьогодні особливо загострився, я чую якийсь шурхіт, цокання, далеке шипіння. Цокання, здається, лине за стіни, зі спальні Майі Володимирівни. Шурхід повзе за дверей, звідти, де чергує мій безіменний помічник, Шипіння? Я знову прислуховуюся. «Вам потрібен спокій», – перериває тишу лікар. «Щось ваше серце мені не довподоби». «Мені воно теж не подобається, тим більше, що воно і не моє». «Ой, пробачте, не так висловився». «До речі, не бажаєш на нього поглянути?» Лікар занепокоєно дивиться на мене. Він, вірогідно, думає, що мені потрібен психіатр. Ні, ти не хвилюйся, я не буду себе різати. Заспокоюю я його. Я маю фотографію. Фотографію? Так, з операційного столу. Випити не хочеш? Він знову збентежився. Думки стрибають в його голові. Мені б чого-небудь заспокійливого. «Гей!» – гукаю я, і відразу ж у дверях з'являється голова помічника. «Два келихи і пляшечко у хеннесі, у ванну». Відразу ж повертаю голову до лікаря, і мені стає дуже його шкода. Він тримається рукою за своє серце. «У тебе своє?» – запитую я. «Чи може теж пересаджене?» «Кому я потрібен, щоб мені пересаджували?» «Ходімо», – наказую я. У ванні досить затишно. Тут, як тут, і помічник з підносом. Ставить піднос на широке підвіконня. Розкопорює коньяк, наливає у келихи. «Підійди насюди», – кличує лікаря. Оказую поглядом на його келих. А сам відразу обертаєшся, і милуюся Андріївською церквою. Він п'є повільно і знервовано, не зводить з мене погляду. Ой, справді, фотографія, згадую я і приношу кольоровий знімок. Ось воно, моє нервове. Лікар поставив келих на підвіконня, узяв знімок в руки, дивиться на нього мовчки. Так само мовчки заткує до найближчої галогенки, щоби світло потрапляло на фотографію і присідає на опочіпки. «Ні, це неможливо!» – видихає він. «Що неможливо?» Він продовжує роздивлятись фотографію. На його обличчі з'являється збентеження, крізь яке проступає страх. «Ну, кажи!» «Чого ти мовчиш?» Лікар повертається до підвіконня. Сам собі наливає повника коньяку. Одним духом випиває половину. Лише після цього його погляд обережно, як хмара на сонце, заповзає на моє обличчя. Він не хоче дивитися мені у вічі. Його погляд прикутий чи то до мого носа, чи то до підборіддя. То що там? Може, мені здається, його голос тремтить? Але це серце не виглядає здоровим. Це, мабуть, ваше серце перед тим, як його замінили? Вам вживлювали серцеву батарейку? Що за батарейка? Дюрасел? Та ні, в серце електронний стимулятор. Ні, ніби нічого мені не вживлювали. А чим тобі серце не подобається? Там рубець на серці від операції. Такий залишається після того, як у серце вживлюють стимулятор. Слухай, а як звати хірурга, який мене ремонтував? «Професор Хмелько». «Гей!» – гукаю я у напрямку дверей. Чекаю секунд двадцять, поки не з'являється знайома голова. Розшукай мені хірурга Хмелька і миттю його сюди. Після того напускаю у ванну холодну воду, а сам повертаюся до підвіконня. розповідай, розповідай далі», – прошу я лікаря. «Про що?» Про серце на фотографії. «Я не знаю. Серце як серце, сліди ожиріння. Напевне, іншого не було. Іншого не було?» Я знову повертаюся лицем до шиби. Вид нічного зимового Андріївського узвозу заспокоює мене. Гіпнотизує. Я дивлюся на весь цей нерухомий міський пейзаж – і відчуваю в ньому рух І дійсно За церкви на тротуар Правої сторони Повільно виходить жінка в довгому до п'ят пальто На голові в неї хустина чи шаль У руці палаюча свічка «Поглянь», – звертаюся я до лікаря «Ти як гадаєш, скільки їй років?» «Кому?» – перепитує він Цій жінці зі свічкою Там нікого немає Знизу він плечиме У його погляді з'являється новий переляк Я вдивляюся у далеку постать Ні, вона там є Світла вуличних ліхтарів достатньо, щоб її роздивитися Може, в тебе поганий зір? Запитує в лікаря «Вже бачу», – шепоче він, – «вона щойно-щойно вийшла з-за рогу. Раніше ви не змогли б її побачити?» «У довгому пальті, так?» Я повертаюся до нього, вичікуючи, дивлюся на нього, закопиливши нижню губу. «Хіба лікар може лікувати, якщо він сам хворий?» – запитую. За законами медичної етики, лікар спочатку повинен вилікувати інших, а потім – себе. Коротше кажучи, вилікувати себе він ніколи не зможе. Він не встигає відповісти. Відчиняються двері. Цього разу помічник посмілішав. Зазвичай він залишає для своїх доповідей у дверях щелину – завшишки не більш як 20 сантиметрів, а зараз просто таки розчинив настіж двері. «Пане президенте!» – його голос тремтить, «Професор Хмелько помер учора ввечері. Від чого?» «Неркова недостатність». «Бачиш, – кажу я лікареві, – і він не встиг себе вилікувати». Розділ 121. Київ. Травень 1990 року. Неділя. Два рафики з емблемами турбюро «Супутник» від'їхали від сталінських колон ЦК «Комсомолу» о 9-й ранку. Пляшки та їжу завантажили у інший рафик. У нього ж сів і я з чотирма дівчатами з гуртожитку. У перший рафик залізли сорокарічні хлопчаки-комсомольці, обличчя в них були заклопотані, а в руках в портфелі дипломати, ніби вони зовсім не на пікнік зібралися. Приїхали на десну. Жура закомандував розпалити багаття, зайнятися шашликами та іншою їжею, прихопленою з буфету. Та дівчат розважати поміж тим, поки вони, комсомольці, повирішують якісь там свої справи. Справи вони вирішували досить бурхливо, влаштувавшись на підстилці біля самого берега. Вони то шепотіли, то переходили на крик, передавали одне одному папірці документи. Я прислуховувався і час від часу Вловлював знайомі-незнайомі слова, серед яких досить часто зустрічалися кредит і трансфер. Дівчатки розбралися по травиці. Усі вони, як на підбір, були у джинсах. Усі підфарбовані. Віка їхати відмовилася. Вона була на третьому місяці вагітності. На її обличчі красувалися плямочки. Тож, якби вона навіть погодилася їхати, я б тричі подумав, і відмовив їй. Багаття соснових гілок приємно потріскувало на глявині. Дим лоскотав ніздрі. Ще півгодини, і можна буде встановлювати розбірний мангал і витягти з сумки трилітрову каструлю із замаринованим м'ясом. Мимохідь я також перевірив наявність алкоголю. Десять пляшок бренді «Наполеон» і одна пляшка для початку непогано, але коли шампанське закінчиться? Доведеться дівчатам переходити на бренді? Мабуть, усе так і планувалося. Інакше Жора, заводій і організатор усіх виїзних заходів, дав би розпорядження прихопити вина. Але він цього не зробив. Сам у підсобці наклав до сумки пляшок і моргнув водієві, мовляв, бери і тягни у свій рафик. Розділ 122. Повітряний простір Швейцарії. Жовтень 2004 року. Місцевий лікар оглянув Світлану і Валю. Попередив, що їхати в цюрівську лікарню він їм не радить. По-перше... Ймовірно, що закачає, а, по-друге, гірська серпантинова дорога може спровокувати організм на перечасні пологи. «А ми прагнемо до того, щоб діти народжувалися пунктуально, згідно початковим розрахункам», – сказав лікар. А Дмитро все це переклав. «То що, пішки тепер перейти чи як?» – знизав я плечима. «Чи він хоче, щоб тут родили?» Дмитро знову переговорив з лікарем, обернувся до мене. Можна замовити вертоліт, який нас доставить у Цюріх, на дах дитячого шпиталю. Тепер уже двоє дивилися на мене питально – лікар і Дмитро. «І скільки коштує це задоволення?» – поцікавився я. «Три тисячі франків», – відповів Дмитро. Спритне у мене, братан. Якщо він не переклав мого запитання лікареві, значить, про все знав раніше. Гаразд, летимо. І ось ми вже у вертольоті. Вертоліт білий, тільки з боків намальовані жирні-червоні хрести. Спочатку я подумав, що це вертоліт швидкої допомоги. Але потім відкинув цю думку, згадавши, що на державному прапорі Швейцарії також красується червоний хрест. А може, Швейцарія і є швидка допомога? А в будь-якому разі вона давно стала нею для нас і для Дмитра з валею. Пілотом був ходорлявий чоловічок з ідеально підстриженими короткими вусиками, а на голові в нього були великі навушники. На вигляд йому було років із тридцять. Він повсякчас обертається і зиркає на нас. А ми сидимо, пристебнувшись під стінками, один навпроти одного. З одного боку я і Світлана, з іншого Дмитро і Валя. Вертоліт піднімається вертикально, дедалі вище і вище над містечком, схованим над Нігірською склянкою. Потім перелітає через перевал. Під нами пропливає містечко Лейк. Далі милитимо на дуже знайомою серпантиновою дорогою, тільки вона в'ється змією, а милитимо прямо. Вертоліт вібрує. Я бачу, як тремтять у Дмитра руки, притиснуті до колін. Як здригається живіт Валі. Дивно, що животи Валі Світлани майже однакові за розміром. Оце вже дійсно форма не відповідає змісту, адже в нас мають бути двійнята, а в них... Одна дитина. Якщо виходити з математичних формул, то їхня одна дитина за розмірами має дорівнювати нашим двом. Це мене не тішить. Я знаю, що чим більший новонароджений, тим більше в нього сили, тим він здоровіший. Але Світлана відмучиться тільки один раз, і в нас буде відразу двоє дітей. А Валі, щоб мати другу дитину, Доведеться знову дев'ять місяців мордуватися Я беру Світлану за руку Її долоня гаряча Ми зустрічаємося поглядами Вона помітно нервує Мені передається її занепокоєння І я не випускаю її долоні до самого приземлення Вертоліт акуратно опускається на дах чотириповерхової будівлі саме в центр намальованого прицільного кола. Це ми оцінюємо, вже вилізши з гвинтокрилого апарата. Медсестра в білому халатику, з нагрудної кишеньки якого звисає маленький годинник, як медаль за взяття Берліну, веде нас від вертольота. Світлана обома руками притримує коси. Мене також товхає в спину штучний вертолітний вітер, Хоч я і несу в руках дві важкі валізи, а на моєму плечі таліпається шкіряний портплет. Через півгодини ми вже обживаємо двокімнатний люкс у готелі на березі Цюрізького озера. А власне, це не зовсім готель, а найрадше реабілітаційний пансіонат. Тут є маленький парк із виходом на пляж, своя машина швидкої допомоги, черговий лікар і медсестри. А все інше, як у доброму готелі – телефон, телевізор зі звичайним набором супутникових каналів, у ванні – кругле, вігнуте, збільшувальне дзеркало на штативі для ретельного вивчення прищів на обличчі, мохнаті халати, мохнаті капці. Я виходжу на балкон, дивлюся на озеро, на яхти, що пливуть по ньому, звідси до води метрів 60-70. На березі стоять лавочки, і на одній з них я впізнаю Дмитра, котрий сидить спиною до мене. Швидко він заселився. «Світлано, ходімо до озера», – пропоную я. «Ні, коханий. Я полежу. Мені зле. Коли за кілька хвилин я повертаюсь у спальню, то бачу Світлану, яка спить на боці. Так, міркую». «З таким животом спати незручно. Головне, що було зручно – животу і тим, хто у ньому живе – нашим малюкам. З'явившись на світ, вони не перестануть бути головними. А живіт Світлани займе своє попереднє, менш значне місце в нашому житті. І, мабуть, принесе їй ще чимало клопотів, поки вона намагатиметься зменшити його до початкових розмірів, щоб він знову називався «животиком» і щоб мати потім змогу ходити в басейн і на пляж у відкритому купальнику. Усі ці світланині переживання були мені відомі. Вона говорила про це в будь-яких жіночих місцях – перукарня, точе приймальна лікаря – де на журнальних столиках глянцеві жіночі журнали заповнені фотографіями топ-моделей, які рекламують купальники, і спідню білизну. «Можна?» Я зупиняюся біля лавки за спиною Дмитра. Він неохоче відриває свій погляд від води. Обертається. Дивиться на мене якось мить. Потім киває головою. Я присідаю на інший край лавочки. Між нами не більше метра Як Валя? Відпочиває? Відповідає він, повернувши свій погляд до озера Сьогодні тринадцяте? Запитую я, хоча чудово знаю, яке сьогодні число Ну то й що? Відповідає він Погода чудова Сонце вітереть тепліше, ніж у Лейкербаді а ось на цьому березі бачиш вілла з білими колонами. У його голосі чується якесь незвичне нервове деренчання, ніби він чогось боїться. Я мовчу, а він продовжує милуватися білою віллою на протилежному березі. Дивиться ще кілька хвилин і раптом швидко піднімає голову. Я не повернусь у Київ. Різко кидає він, не зводячи погляду з протилежного берега. Я спостерігаю за маленькою навчальною яхтою. Тринадцятирічна дівчинка в пухлому червоному рятувальному жилеті намагається впоратися з невеликим неслухняним вітрилом. Їй ніяк не вдається спроби перекинути його на інший бік. Вітер постійно нахиляє вітрило разом з яхтою до самої води, але вона, вхопившись за фал, нависає над бортиком, піднятим над водою, і вирівнює яхту. Принаймні, цей прийом вона засвоїла добре. Розмовляти з Дмитром я більше не хочу. Ми з ним чудово мовчимо. Я не проти з ним мовчати аж до 27 жовтня. Так буде спокійніше і мені, і йому. А потім ми привітаємо один одного з народженням дітей, і почнемо збиратися додому, до Києва. Розділ 123 Київ, грудень 2015 року Події минулої ночі непокоять мене. Вірніше, не події, про які мені нічого не відомо, а сам результат. Результат доволі скандальний і просто необхідно, щоб він не став газетною темою. Поки я мирно спав на десятинній, хтось подсупив з мого кабінету легендарний диван майора Мельниченка. Я сиджу за столом, дивлюсь на несподівану дірку в інтер'єрі свого кабінету і чекаю генерала Світлова. Дивовижно, що охорона адміністрації президента нічого не бачила. Є ще, звичайно, система відеостеження. Тож, як запевнив мене Коля Львович, на її відеоплівках усе зафіксовано. Нарешті до кабінету влітає світло. Захеканий, скуйовджений. «Я все знаю, пане президенте», – відхекується він, зупинившись. Озирається, кидає різкий погляд на місце, де стояв диван. «Мої вже працюють. Прочисують спілку письменників». А навіщо мій диван письменникам? Ми перетрусимо все в околиці, не тільки письменників, запевняє він. І ще дещо. Я переключаю його увагу зі зниклого дивана на іншу, важливішу для мене тему, що виронула позавчорашньої ночі. Дізнайся, чому помер хірург Хмелько. Візьми ксерок з фотографії мого серця і організуй його експертизу. Експертизу ксероксу? Ні, серце. Це для того, щоб хто небудь із надійних та мовчазних спеціалістів сказав, що він думає про сфотографоване серце. Зрозумів? Світло в не заперечує. Через півгодини до мене заходить генерал Філін. Професійним поглядом оглядає кабінет, ніби зникли диван, зменшили в розмірах і десь тут заховали. «Треба перевести службу охорони підпорядкування МВС», – радить він, хитаючи головою. «Це ж просто обурливо!» «Ти все сказав?» – роздратовано запитую я. «Так, пане президенте, тоді йди і розшукуй диван». Знову затище. Я п'ю м'ятний чай. Кажуть, він заспокоює. «Для мене було б найкраще приймати транквілізатори». Я хочу спокою. Хочу зняти стрес, але так, щоб не породити нове диво. Мої думки переповзають на тему дива. Цікаво, як там розвиваються події в Тернопільській області. Але роздуми перериваються, коли я бачу, що за вікном іде сніг. Підходжу до вікна. Мимо мене? Летить безкінечний лапатий сніг Деякі сніжинки намагаються зачепитися за шибку Але інші сніжинки збивають їх донизу Новий рік, міркую я Новий рік усе розставить по своїх місцях Весь цей безлад закінчиться І почнеться новий, новий безлад це все ілюзія, приємна ілюзія. Новий безлад ніколи не почнеться, бо нинішній безлад вічний. Для нового потрібні нові люди, але їх немає. Кожна людина, перш ніж сюди потрапити, проходить особливу шліфовку, під час якої силою вирівнюються усі звивини з корінням висмикується з голови і серця рішучість і сміливість, а трофується почуття гумору. Залишається інстинкт самозахисту і агресивна покірливість. Як кортить у ліс? Я згадую картини Шишкіна і міркую, що для заспокоєння важливо постійно дотикатися до мистецтва або збирати гриби. Ці дві речі взагалі-то мають багато спільного. Чи може мені це здається? «Гей!» – кричу я, – зазирає помічник. «Що там за музей біля російського? Здається, з західного мистецтва?» «Здається», – відповідає він. «Щоб зв'язався з ними, я сьогодні туди заїду». Приблизно о десятій вечора Перед тим, як лягти спати Разом з Маєю Володимирівною Це не сподобається Миколі Львовичу? напівпошепки виривається в помічника З його обличчя стає зрозуміло Що він почав жалкувати про сказане Ще до того, як закрив рота Запхай свого Миколу Львовича Починаю я але помічає, що різко кивнувши головою, помічник зникає за дверима. Розділ 124 Київ, 20 грудня 1991 року Розпад Радянського Союзу Давид Ісакович зустрів зловтішно. На цей час його здоров'я покращилось і він вирішив влаштувати нам на свою пенсію свято. Попросив мене, щоб я покликав отця Василія, і я покликав його без найменших проблем. На столі два розрізані оселецці, прикрашені кільцями порізаної цибулі политі олією, каструля з вареною картоплею, салат олів'є з найсвіжішою лікарською ковбасою і дві пляшки-горілки. Ти чому насупився? запитав мене отець Василій, розливаючи горілку. Чому? перепитую я. Потім лізу в кишеню витертого піджака, одягнутого поверху грубого синього светра. Дістаю звідти трудову книжку та показую батюшці. Він ставить пляшку на місце, а сам гортає мою трудову біографію. «Звільнений у зв'язку з реорганізацією», – читає він. «Ну то й що? Знайдеш собі порядну роботу?» «Знайду», – погоджуюся я, а рука моя тягнеться до чарки з горілкою. «Ти, головне, не поспішай», – радить отець Василій. «Уже ось незабаром Новий рік. Там буде зрозуміліше, в якій країні ми опинились. Може, Боже, благодать настане без усякої там роботи? Ти ж бачиш, які зміни? «Які там зміни?» – усміхається старий. «Коли рік тому викликав швидку, приїздила за годину, а цього року, за дві з половиною, виходить, що зміни на гірше». «Вже гірше нема куди», – махає рукою отець Василій і дивиться на мене. «Так?» «Можливо», – суперечую йому я, – «все може бути і гірше, і краще». «Та ну вас к бісу», – трусить бородатою головою батюшка. «Горілка у селеці на столі, а вони скиглять. Якого дідька ми тут зібралися?» Він спрямовує свій погляд на Давида Ісаковича. «Та це я вас зібрав, а не ви зібралися» виправляє його старий, бо добре почуваюся. Щойно перестав ковтати прописані мені ліки, як відразу й видушав. Давайте за те, щоб минуле не повторювалося. «Давида Ісакович, навіщо ви так?» морщиться отець Василій. «Воно вже і так не повториться, а бажати треба всім добра, і щоб це добро добром верталося». Це ти будеш своїм бабцям розповідати, не здає позицій старий. А коли до мене прийшов, то пий за мій тост. Я сиджу, слухаю їхню суперечку і не можу нічого второпати. Вірніше, вловлюю зміст, навіть не зміст, а якусь нервову вібрацію. Напруження. Я сам теж напружений. І Новий рік, до якого мало що залишилось, мене теж не тішить. І минуле не тішить. Та й, у принципі, не сьогодні я побачу, як начебто тремтять в усіх руки, що всі чогось бояться. І мати моя боїться. Вчора вночі чомусь плакала. Тільки Дмитро, мабуть, нічого не боїться. У нього все гаразд. А я перехиляю в себе третю чарку і згадую, як за старою звичкою заходив у ЦК Комсомолу і побачив цілий ряд опечатаних дверей. А з одних неопечатаних якісь люди виносили папки. Я запитав їх про Жору, про Георгія Степановича, а один мені відповів, у Америці твій Жора. Усе владнається. Раптом отець Василій переходить на оксамитовий майже співучий голос. Головне перечекати і обдивитися.